І голуба від його ненависті. Ні, щодо голуба обманююся. З голубом не можу погодитись. Щось нас об'єднує і розділяє. Розділяє більше, ніж об'єднує. Так, я готовий прийняти кару. А може й не готовий? Може це мені тільки здається? Ні, не здається. Ми заглядаємо в себе і знаємо наперед, що там лежить тільки вдаємо, що не знаємо. Іноді щось там міняється, чогось більшає, чогось меншає. Але міра лишається та сама. Проте в нас щось є, що хоче нам добра. Кудись нас веде, манить. Куди веде, того, мабуть, не знає ніхто. Куди і для чого. Наш розум підказує, що все існує для нього. Тільки для нього. Десь далеко, в майбутньому. Він хоче перехитрувати оцей великий закон і вивернутися наверх. Але ж він теж існує завдяки великому закону. Колись я не мислив світу без себе. Він для мене і тільки. А тепер знаю, що коли мене не стане, він не зміниться і на порошину. А з другого боку, я вже мушу відповідати, відповідати муками совісті за своїх попередників. Ми не хочемо важкого в пам'яті. Вимітаємо звідти все. А може пам'ять то і є людина, то її найвища суть? Від мене лінії простяглися в обидва боки, і через те мені так важко. Колись я не мислив себе без інших, хоч і не помічав цього. В дитинстві і потім. А нещодавно мені почало здаватися, що я сам. Отако, сам і все. Є сім'я, є знайомі, а я сам. А тепер знову бачу, що це не так. Що навіть минуле тримає мене в своїх кіхтях. Чи звільнюся я від нього? Якщо не звільнюся, Василь Федорович з якоюсь жорстокою осоругою Закрив сірий зошит і кинув до шухляди. Двічі повернув маленького блискучого ключика, з якогось часу він почав ховати свій записник. Розділ 14. Христя давно прокинулася, але не вставала. Перекидалася з боку на бік. Старий розхитаний тапчан під нею скрипів, і вона в думці сварила Володю. Скільки разів просила, щоб позагвинчував ті гайки. Тепер усе на гайках. А він не чманає. Мабуть, вона сердилася не тільки за те. І не так сердилась, як осуджувала. Повчала в мислях. Ну хіба можна так потурати жінці? Він дивиться на неї, неначе наче обливає літеплом, теплом. наче чукикає на руках. І стільки в тих очах тепла, що вона за весь свій вік стільки не мала чоловіка. Аліна ж уже не дівчина, а дружина. Вона теж усе те помічає. Та вона ж... Вона не упокориться йому зроду, не визнає його проводу. А має ж, Володя, бути господарем, головою родини. І тут її думка бігла далі, в нетрі сімейного життя, чи стане Ліна справжньою дружиною Володі, Господиною в хаті, Яка шанує свого чоловіка, Варить йому страву, Виглядає з роботи, Ковіка в кабанчик, Півень вже захрип, Викокурікуючи ранок, У Христя аж серце боліло, А невістка лежала, Отака вона хазяйка, Хоч грек і крутий чоловік, а дочок жаліє. У розкошах росла, непривчена до господарства. У у сінях прочила босі ноги. Ліна випустила курей, кинула вчорашнього прив'яленого бур'янцю кабанчику і вже тоді витягла з колодязя відро води, налила в умивальник. Христя схопилася теж, вже навіть почувалася винуватою перед невісткою. Ранок ще ледве плуганився Через верболози по долині Роса сивіла на картоплях Як паморось Що дочку зваримо на сніданок То Христин пунктик Як казав Володя Раніше з тим кожного дня чіплялася до сина Тепер до його дружини байдуже, Відказала Ліна Вийшов Володя Стояв на ганку Готовий прийти на захист Ліні Вихопити з її рук роботу Мати несхвально подивилася на нього. Поспав би ще, тобі ж до трактора. Не хочу. Щойно прокинувшись і не побачивши на канапі з височенною спинкою і бильцями-качалками Ліни, вони спали окремо, тільки втаювали це від матері. На одному ліжку не висипалися. Чомусь злякався, вибіг у двір. Він знав, що Ліна нікуди не пішла. У неї черевики й сукні. І все ж кожного ранку тривожився. Бачив, що їй не любі його обійми, Його несміливі прохальні доторки. Відчував чужість тліни, Від якої, певно, страждала вона сама, Хотіла перебороти і не могла. Вона все життя подобалася йому, Але щоб обняти її, Поцілувати оці губи, Він умирав від самої думки про це. І скільки переболів, що хтось їх цілує, проводжає Ліну додому. Аж закипав злістю. Хотілося зробити їй боляче, а зустрічався, момчав і мимрив щось невиразне. Тепер усе те минуло. Ліна його дружина. Але від того мало що змінилося. Він переживав це боляче, глибоко. Він здогадувався, що йому весь вік доведеться боротися за неї.